Astea azken untan goita hiru garen alegardo berriaren eguna ospatuko da gurekin Sagarno ekoizle bat Jose Angel, Goñi eta Gonzalori Bai egun Txotxe, eguna beraz alegardo berriaren eguna estrenatuko dela aste azken untan ez lenik alegardo berias zer eran nola ilduda Bueno eh, nikuzet eh, nahiko ongi heldu dela Gure usta, eh, bueno, nahiko problematiko denuki izango, baina bizka desbarri nahi izan da eh, aurreko urtetaktikan konparatuta, Oso udagarri euritxuak izan genitxun, da, bueno, gure zaharrak izaten dutez, eh, euritxu izaten denean udagarria, ba, eh, bueno, eko izpenare dela, oparoa izaten dela, torrela izan zen, baina, bueno, eh, nahiko hau usta eh, aurreat egin eta galeare pixkat e, txikia izan da, bueno, haudenare da peroa eta lehorra jondelako, baina e, zagardua oainu peletan daukaguna, nahiko ona da, eh, nahiko txinpartatxua eta orekatua gainera, kolorez e, iaz baino e, iuseago zerbait, baina bueno, oso erangarria eta nik ustez guztientzako e, erangarriak izan dira da kopuruan guttiago, haurten gozta aintzinatu behar izan dela, ergan nahi duzu behar badan aintzineko urteetako erre ariko hariko ziztela? Bueno, eh, azkeneko urteetan eh, pixkanaka, pixkanaka, eh, gora di joa, emengo eh, bertako ekoizpena, eta baina oraindikan eh, pauso bila, eh? en ikusten dut, defizita esentea de daukagula oraindikan, eta bueno, hori defizitori kentzea aldera, ba harik era, E, proiektuak eta hauek eta pentsatzen dut eh bueno, medik urte batzutara ez asko ba, desente kilo gehiago izango ditugula e, e, e? bertakoak, es. Gure xedea, gure helburua hori da, eh bertakoak egitea eta horrera goazen, fiskanaka fiskanaka. Bertakoak zenbat mota badira? Guk 12 eh, barietaz horrela erabiltzen ditugu e, Bueno, danetatik da ez, gaziak, osoak, e, eta, bueno, gazi eta mikatz gehenak bertako xaharrak, urte bi jaundi, urte bi ikiki, moko, e, txalaka, hori denak, e, bueno, hor da uzkagu, dela urte asko, e, diputazioa berak egin zitu nalako e, azterketa batzuk, eta selezio bat egin zen, eta gutxi grauera amabi, baritaz eta biltza, han emenka e, landatuz. Eh? E, Eskualegi osotik e, eldu dira, mota horiek, gehien bat e, gipuzkoatik nola doa? Ba, hini guztet gehien bat e, gipuzkoatik atuztela. Ba dira, zenbait toki, ola, igual, e, naiko egoaldera, Nafarroan eta bar, e, bueno, alako intentoak egiten ari direla, oler emengo, bertako baritade hauek, han nola no la dira, edo a bera e, rezultadurak baduten edo ez jakin haien dabitza bueno saki gut sortan e, claro landakan audiagoa dira eta guretzako elitzak gaizki ge, baina bueno gure gure da hemengo hemengo markarrak hemengo zelaiak aprovehitzera eta hemen bertan e, landatzea eh? iparg euskal legian norekin argimanetan ziste? Bueno, nik eh, zuzenian eh, ez dauka harremanik, baina badira sahortei batzuk eh, badituztenak. Handikan ere ekartzen dute. Badira sahortei batzuk hastiarran bertan, handikan ekartzen dituztenak bai. Erraiten alda, eh, Euskal Herriko Sagarnuaren ekoizteko, euneko eunian, Sagarrak Euskal heldu direla? Ez momentuz, ez eh, dago esaterikori, eh, bueno, nik usteet eh, badaude, marka batzuk, eh, lade lizenarekin, baina upel oso gutxi, litro oso gutxi ateratzen dituzte, eta esaten dut, bueno, ba, upelau, bos mila, mar mila litroko upelau, ba, erabat, emengo Euskal Herriko Zabarrekin egin dakoa, ba. baina igual da, azkate, kero, beste un mila litro, ba, han emengako egin dakoa, ez. Orduan, ez zinde esan, oraindikan, ba, emengo Zabardoa, Euskal Herriko Zabardoa, bertako Zabarrekin egina daula, egunetik egunen, hori ezin zindago ez. Porzentaji bat, behar badan? Bueno, porzentajea e, gutxura bera ibizten da berro ingurua gurua, e, Gertatzen dena da, badia zagarrotegi, ba, bueno, igual pikiagoak, ba, porzentajea altoagoa joaten direnak. Igual irrogoi da edo pandeitezkenak, edo txiki batzuk ere, eunetik eunean, urte batzutan egiten dutenak hori ere esan e, daiteke. Eh? Bururatzeko, beraz, egan duzu, e, aurten goza nola izan entzen? bixi bisia edo ala ere gosua edateko? Bai, egin ba e, bueno, guztet nahiko orekatua dagoela hagoan, egin eh? e, arrexa, zatekan alde batetika mikazpitzua izango du, kolorez ilusiagoa, baina nola txinparta politia du, horrek ba e, bixi-bixia eraterako e, da, sahar du, hagoan oso ondo sartuko da. José Ángel, goini mileskera? Asteazke untan ogoita jirugaren xagardo begiaren eguna ospatuko da eta xagardoaren lugaldea kantolatzen du hori gurekin e, zuzendaria Josemari Albego, egunon? Kaso, egunon? Ala beraz, beti egun berezia, besta eguna egiten aldugu, etxotxe egun hori, beraz, aurtengoa nola aurkezten da, nola eldu da? Bueno, ba, bai, va, esan desun besela, ba, beti urtero iluzioekin, eh, seguna azaltzen da eta ja inguruaia denak urduri, e, eta bueno, aritzaramuru izango da, ba, bueno, eske, bueno, eske nikorduna gendeantzako, pizka bat, eh, zenobera de ze gatik, eta bueno, pizkat. Hola jengo, no, hola da eguna. Eh, aritzaramuru surfaria, edo surfaria, eh, regitasunak beritasunak aurtengoak soin dira. Kultura munduan, ba, esan eh, batean gaudela Sagardo ibaiak bizitza iturri. Da hori da eta urumean Gipuzkoako garapen historikoaren gakoak, eh? Izenburu horrekin, ba, egingo dira ba, erakusketak, egingo dira paisai ba, e, ibilbide tematikoak eta bareta ba. Zagardoaren, Lugaldearen, Elkartearen funtsa, Helburua, da Zagarnuaren promozionazia, eta Gipuzkoako Zagarnuak ezagut arraziz, edo Euskal Herrikoak? Euskal Herriko, ba, egu e, kudeatzen dugu sagardotxea museoa, eta Zagardotxea museoan, e, Zagaztian ditugu, ba, Euskal Herriko, ba, ja, larogeita amarro barrietate ditugu, bai. Giparralde Bizkaiko, e, Arabako, Gipuzkoako, e, Nazarroko baritakeak. Eta orduan gurea da promozioa. eta Zagarduaren lurraldeak, e, bueno, aldorretatik ere, ba, ez du mugarik, ez, gu, gu promozionatu, ba, e, zagarduaren kultura, edo zer, eta edo non e, ba, promozionatzen dugu bururatzeko egiten ala munduan zehar euskal Herria bere osotasunean ezaguna dela bere sagardoarentzat? Ba, bai, ni gustet eh, azken urteotan gainera esan, eh, ba, indarra handia hartu duela, ez? Eh? Alde batetik, eh, bueno, ba, txo irikera dela ta, sagardotiek eh, irikitzen dute bere ateak eta jende ugari etortzen da, ba Euskal Ertik eta Euskal Ertik kanpoetik ere, bai, asko. Baina beste aldetik ere, ba, e, zagarro gileako bete esan gute, baina e, lana asko egiten nahi da, hemengo zagarro hemengo emengo zagarrakin, eta, eta ekoizpenak, eta, bueno, huztet e, asko zaintzen ari dela, ez, sektoreak. Roxe-Maria no? Albeho eskertuko zaitugu, hogeitaraziz xagardoaren lugaldea elkarteko zuzendari zirela mil esker. Baus,